בעזרת השם יתברך, ספר אלים לתרופה המשך, רמ"ב ברוך השם יום א' בעלותך תקצז נמרו. שלום וחיים לכבוד אהובי בני חביבי הרבני הוותיק מורנו הרב יצחק נאור יאיר. בכתובך קיבלתי לשבוע עבר על ידי השליח עם שלושה זהובים. אחר כך למחרתו היה פה רב גרשון מצ'ירין, היושב אתה אצלכם. והיה בביתי ואמר כמה פעמים שאחר שנת הצהריים יחזור ויבוא לביתי, בפרט שהיה צריך טובתי. ושינה דברו ולא ראיתי ודאין, ותאמר לו שלא יפה עשה, אחר שהוא בעצמו יודע גודל הטובה שעשיתי לו במכתביי, וגם עתה הוא צריך לטובתי בעזרת השם יטבח. והיה ראוי לו להתעכב להתראות פנים עמי קודם נסיעתו. אף אם גם היה מפסיד העגלה שמצא. כי אני הייתי מצפה לכתוב לך איגרת על ידו שהיה מוכרח לי אז מאוד לטובתך. אך בכל זה אנו רואים ריבוי עוצם אמניות על כל פעם שרוצים להיכנס לביתי כידוע כי לכם קצת. ויותר מזה תדעו לעתיד לבוא, עד שנתרשל לקבל לטובתי בגשביות כדי שלא אקבל ברוכניות לנצח. אף על פי כן תאמר לו שאני מוכר לו הכל, כי כל קפידתי הוא רק על טובתו שהפסיד. ועבר אין. עתה יראה להתחכם יותר אם חפץ באמת, כי אני אוהבו גם עתה כבתחילה. ומה שאוכל לעשות לטובתו בגשמיות ורוחניות, לא אמנע הטוב בעזרת השם ידבח. והוא יבחר לעצמו והטוב בעיני השם יעשה, ואין להעריך בזה. אך מאהבתו ומאהבת מעוות אבותיו אוהבנו באמת, כתבתי כל זה לטובתו האמיתית, ודי למבין. ואתה ורעיך, אנשי שלומנו, תבינו איך לדבר עמו, לקרב ולא להרחק חס ושלום. והנה על עודותיך אין לנו הקיים לשפוך שיחנו לפני ה'. שישלח רפואה שלמה מן השמיים לבנך ולבתך שיחיו, וישיבם לאיתנם בשלמות מהרה, ויצילם מעתה מכל מיני מחלה וכאב ומחוש. ותזכו לגדלם, לתורה, לחופה ולמעשים טובים, לאורך ימים ושנים, אמן כן יהי רצון. ולחזקך ולאמצך, שלא ירפו ידיך מכל מה שעובר עליך. דבר, דיברנו בזה הרבה הרבה. והקדמתי להודיעכם שבהכרח שיעבור על האדם הרבה מיני פחדים ואיסורים חס ושלום. כי אדם לעמל יולד, ואין מנוס כי אם להשם מטבח ולתורה ותפילה. והכל בכוח הצדיק האמיתי וכולי. והנה אהוביי, בניי ואחיי וחבריי, מן הסתם שמעתם קצת מגודל הרעש עלינו שנתעבה פה אחר נסיעתכם. והוכרחתי תכף לגרש מביתי את שני האנשים שהיו בביתי. גם עתה חלילה שיבוא אדם לביתי על שבת קודש כי אם בימי החול. כי מתפארים שימסרו חס ושלום. השם מטבח ירחם ואתקן הכל מהרה. וקיוויתי להשם שהכל יתהפך לטובה בקרוב. אך בימים הללו שעברו, היה לי פחדים גדולים, וגם לא הייתי בקו הבריאה מהחולת שלי, אחמנה לצלן. ומגודל הצער שהיה לי ממכתבך מעניין בנך שיחיה, מלבד דחקות הפרנסה. ועל כל זה השם יתבח בעזרי, ונתן כוח ברזל לעייף כמוני, גם בימים הללו לברוח גם אתה להשם יתבח. ובחסדו הגדול הצילני עד ולחסדו אני מקווה עדיין, שיצילני תמיד מפחדים וסכנות ומכל מיני פגעים. וישיבני לבית, לביתי לברסלב לשלום מהרה, למענו ולמען צדיקי האמת. לא לנו ה' לא לנו, כי לשמך תן כבוד וכו'. וגם עתה תהילה לקל, אני בשמחה קצת על כל החסד אשר עשה עמי ועמנו. ברוך ה' שלא נתנה, נתערב בשיניהם. ואשר עתיד לעשות עמי ועם כולכם. רק חזקו ואמצו ואל תשכחו כל אשר נעשה עמנו בכל יום ובכל שבוע ובכל שנה בכלל ובפרטיות מה שנעשה עם כל אחד ואחד בכל יום עומדים עלינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. והנה ביום ה' הנ"ל ראיתי במדרש רבה על פסוק וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו וזה לשונו לפי דרכנו למדנו שאין מחזקין אלא למחוזקין ואין מזרזין אלא למזועזין ויש לי בזה הרבה לדבר בעזרת השם מטבח, והוא שייך קצת למה שדיברנו בשבועות העבר מגודל ההתחזקות, שאסור להיות עצל ורופא ידיים, רק להתחזק וכולי, שעל ידי זה זוכין להמשיך פרנסה ולקבל להרת הרצון בשעת האכילה. אך במדרש הנ"ל מבואר שאין מחזקין אלא למחוזקין, וזה כלול בדברינו הנ"ל, שאף על פי שהשם מטבח בחסדו הגדול מחזק אותנו הרבה על ידי צדיק האמת, בהתחזקות נפלא בלי שיעור, הוא מראה לנו, מרמז לנו בכל פעם ברמזיו הקדושים, כי עדיין היה השם, השם איתנו ועמנו וכו', ולא נראה ולא נחת ולא נפחד כלל, כי השם איתנו אל תיראום. אף על פי כן אי אפשר לקבל כל ההתחזקות הזה, כי אם מישהו חזק בעצמו. דהיינו שמתגבר אלי בלי להיות עצל ורופא ידיים שקוראים שלמזניק. והוא דברי המדרש הנ"ל, אין מחזקין אלא למחוזקין וכולי. ובאמת הוא מדרכי נפלאותיו ידבח, כי בוודאי אלו המחוזקין בעצמן בוודאי הוא רק בכוח השם ידבח, שמאיר בלבו התחזקות על ידי הצדיק האמת, שעל ידו כל ההתחזקות, ואם כן הכל ממנו יתברך ומהצדיק האמת. אף על פי כן האדם הבעל בחירה בהכרח שיתחזק בעצמו, ולא יש למזל נכחס ושלום. וזהו בכלל מה שכתוב בדבריו זיכרונו לברכה, שיש כמה דברים שהם תלויים זה בזה, והם יודעים מהיכן ההתחלה, כידוע לכם מה שדיברנו הרבה מזה. וגם שם מדבר לעניין עזות דקדושה, שהוא בחינת התחזקות הנ"ל. ועתה בני, אחי ורעי, שימו לבבכם היטב לכל הדברים האלה, ותבינו היטב כל הרמזים הקדושים שמרמזים לנו בכל פעם בלבנו. איך להתחזק בכל מה שעובר עלינו בגשמיות ורוחניות, בגוף, בנפש וממון, בבני חי ומזונה בכלל ובפרט, בעניין שלום ומחלוקת וריבוי אסונים בלי שיעור, בחינם, בלי דבר. תחת אהבתי שטנוני וכו', ואני עני וכואב ונגוע וכו'. מכף רגל ועד ראש, כי אין מתום בגשמיות ורוחניות. וכמו שכתוב, כמיים נשפכתי והתפרדו כל עצמותיי וכו', יבש כחרש כוחי וכו'. ואם דוד המלך עליו השלום אמר כזאת, איך נאמר אנחנו? ומי שמרגיש כל זאת בנפשו באמת, עד שכמעט כמעט אין בו רוח ונשמה להחיות נפשו. ואף על פי כן, עדיין חסדו גבר עליי גם כן, ומרחם עליי ומרמזים בלבי זאת תשיבי ליבי, על כן אוכיל. חסדי השם כי לא תמו, חדשים לבקרים וכולי. שהחסדים מתחדשים בכל יום, כאשר דיברנו הרבה בזה, בעזרת השם נדבח. ועל ידי זה מתחזקים לשפוך עדיין שיחו לפני השם יתברך, לפרש לפניו כל ליבו. ודייקה, על ידי זה יכולים לפרש שיחתו, כשרואים בעצמו עוצם רחוקו מישועה שלמה, בחמת שנתרחק מאוד מאוד מהשם יתברך על ידי מעשיו, שאינם עולים יפה זה כמה וכמה מעודו עד היום הזה. ואף על פי כן מחזק עצמו על ידי הרמזים, כי מלוא כל הארץ כבודו, ועדיין השם אצלו וכולי. ושאר מיני התחזקות בכמה מיני מתמים, המשיבים את הנפש בשבעה מיני טעם. בנפש רעבה הוא צמאה, יגיעה ועייפה מאוד, ימצא טוב, על ידי רמזיו הנפלאים, הנוראים, האמיתיים והחזקים. עד אשר בחסדו הוא מסיח אילמים. הוא ממש שם פה לאילם ובורא ניב שפתיים, עד שיכולים לפתוח פיו לדבר בפה מלא כל הצטרחותו ולפרש שיחתו לפניו ידבח. וכל מה שמחזק עצמו יותר, מחזקו השם יתבעך בכפלי כפליים, כמידה טובה מרובה, וכן חוזר חלילה לטובה, עד שזוכין להתקרב אליו יתבעך. אבל אף, אף על פי כן, בכל יום, ולפעמים כמה פעמים ביום אחד, צריכים להתחזק מחדש ולזכור הרשימות מכל ההתחזקות הנ"ל. והשם יושיו בכל פעם. רק חזק ואמץ, ואי אפשר לבאר כל זה בפירוש. רק החפץ באמת יבין מאליו רמזים טובים הרבה מכל זה. עד שיזכה לבלי להיות שלמזנניק, חס ושלום. רק להיות איש חי ומזורז וחזק ואמיץ בדעתו. שיהיה לו חלק בממשלה דקדושה, עד שימשיך פרנסה ועשירות, עד שיזכה להערת הרצון בשעת האכילה, שהוא קיום השערת הדעת, כאשר דיברנו בעזרת השם נטבח בזה. דברי אביכם ואוהבכם לנצח באמת, נתן וברסלב. ושלום רב לכל אנשי שלומנו באהבה רבה, לכולכם נאמרו דברים האלה, תחזק ויאמץ לבבכם כל המייחלים להשם, כי לא יטוש השם את עמו בעבור שמו הגדול וכו'. כי השם מטבח יודע עוצם אהבתנו את כל אחד מישראל, אפילו הקטן והגרוע והפחות. ומה נעשה שיש מחרחרי ריב בחינם, תעלמנה שפתי שקר וכו'. מה רב דובך אשר צפנת וכו', מה די כבחינת טהרת הרצון וכו'. אשרי אוזניים ששמעו כל זה. אשרי עיניים הרואים את כל זה על כל פנים בספריו הקדושים בעין אמת. בוודאי יבינו האמת לאמיתו, שפת אמת תיכון לעד וכו'. אחר כותבי מכתבי זה בא לביתי רבי יעקב, חתן הבעל מגיע והביא מכתבו עוד הפעם, ומהסתם היה לי צער בפרט מה שזוגתו רוצה לעסוק בשטותים, הבל אין בהם מועיל. וכבר הקדמתי להשיבך על הכל, וגם זה צריכים לסבול, בלבול דעת ההמון והנשים, שרוצים לעסוק בשטותים וברפואות ולחשים של הבל. והכל לטובה, כי גם זה מכפר עוון. כי אין שום צער נאבד, והכל נחשב לקפאת עוון. אהובי בני שיחיה, אם אמנם צערך גדול, ואני מצטער הרבה מייסוריך, השם ידבח ירחם. עם כל זה אתה מחמיר ביותר, ואתה מגדיל הצער יותר מדי. וכל דברינו הם למעט ולהקטין הצער והצרה ולמצוא הרחבה בתוך הצרה בעצמה, כמו שכתב על פסוק בצר הרחבת לי. ואתה דרכך בכל פעם להגדיל כל מיני צער יותר מדי, בפרט שכבר אתה רואה במעט ימיך שעברו עליך שאי אפשר להימלט מייסורים כמעט בכל יום. כמו שכתב רבינו זיכרונו לברכה בפירוש, דע שבכל יום צריך שיעבור איזה צער על כל אחד מישראל וכו'. וגם מאחרים אתה רואה גודל הפגעים ומיני הצער ודאגות ואיסורים שעוברים על כל אחד. על כן אין להגדיל הצער יותר מדי, רק עד רבה, להתגבר, למצוא הרחבה בתוך הצערה עצמה, רחמנא ליצלן. על ידי זה די כאילו להודות להשם על העבר ולצעוק לאבא, שיצילך השם יתברך בהחמיו מכל מיני צער. ויוציאך מצרה לרווחה גמורה, וישלח רפואה שלמה לבנך ובתך מרע, אמן כן יהי רצון. ואודות הרעש דפה, כבר הודעתיך קצת, ומה שנעשה בפרטיות אי אפשר לבאר. תהילה לקל נמצאים רבים שמחזיקין איתנו, והם הרוב גם בגשמיות, מלבד רבים אשר איתנו וכולי ברוחניות. אך עזות וחוצפה מלכות הבלה תגה, וגם מעזה פנים בעצמם מתחרטים בכל פעם. אבל אני רואה בכל פעם שהשם ידבח מתאבק גם לתפילתנו, ובשביל זה נעשה בכל פעם מה שנעשה הכל כדי להזכירנו להתפלל לפניו. בתוך זה נתפלל גם על צרכנו. והעיקר להתקרב אליו ידבח שזה יסוד הכל. וכל מה שנעשה עם כל אחד הכל רמזים בשביל זה. ולהשם הישועה והתקווה שיתקן הכל מהרה והכל יתהפך לטוב בעזרת השם ידבח נתן הנ"ל. אש מם ג. ברוך השם, יום אלף קורח, תקצז, נמרום. אהובי בני חביבי הרבני מורן, ארבי יצחק נרו יאיר, עם כל יצחך על הצו שיחיו. מכתבך קיבלתי ביום גימל שלח, והיה לי לנחת גדול מאוד, כי עיניי היו צופיות וקלות כל הזמן לראות מכתבך. ויהי תאכלתי נכזבה, כי נתעכבה אגרת עד יום ג' הנ"ל. ברוך השם אשר עזרני עד כה. אשר הודעתני שמועה טובה מבריאת בניך שיחיו, ושקיבלת מכתבי וכו'. ברוך השם אשר עזרני עד כה, ותהילה לכל, כעת פה נשקט קצת. אך עדיין יש לי יכולת פחדים כשמתקבצים אנשי שלומנו, ואיני יודע כלל איך להתנהג. ותהילה לכל, בשבת העבר היו אצלי ארבעה אורחים כשרים. וברוך השם דיברנו דברי אמת ושמחנו קצת. וכל דיבורינו היו מעניין המדרש. שכתבתי לכם, אין מחזקין וכולי. ומחמת הנחיצה, וגם איני יודע על ידי מי אני אשלח לך מכתבי, כי אני שולחו לברסלב, על כן אי אפשר להאריך. דברי אביך מצפה לישועה בקרוב למען שמו ידברך, נתן מברסלב. להודיעני חדשות לטובה. רמ"ד בעזרת השם ידברך, יום ו', ערב שבת קודש צקצז ויניצה. שלום לערבי בני חביבי הרבני וכולי, מורנו ערב יצחק נאו יאיר. מכתבך קיבלתי פה אתמול בביאתי לפה, והיה לי לנחת בראותי עוצם תשוקתך להשיג מכתבי. אולי תקבל איזו נקודה טובה להתחדש מעתה באיזו נקודה טובה לנצח. ובעבור זה הוכרחתי עצמי עתה לשלוח לך מכתבי זה. אם כי אין בלשוני דבר חדש להודיעך, וגם כבר סמוך לפנות היום, ותהילה לקהל, באתי לפה לשלום אתמול קודם חצות היום, וברוך השם הכל שלום. ואם תרצה, תשלח לי מכתבך לאומן, ואראה להודיעך משם עוד הפעם בעזרת השם נדבך. והשם נדבך יוליכנו לשלום, ינחני במעגלי צדק למען שמו. ומעוצם הנחיצה אי אפשר להרחיב הדיבור של אמת כלל, אך אמת אין צריכין להרחיבו, כי כושתקאי. ודיבור אחד של אמת עולה יותר מאלפים ורבבות דיבורים שיש בהם אחיזת השקר וכו', כמבואה בסימן קצ"ב, ליקוט החלק א', שדיבור אמת הוא יקר וכו'. דברי אביך דורש שלומו תמיד באהבה ומאתיר בעדכם ומצפה לשמוע כל טוב מאיתכם. ושלום רב לכל עת שיש לומנו באהבה רבה, נתן מברסלב. בעזרת השם יתבח יום ו' ערב שבת קודש עקב תקצז אומן. בני חביבי, מכתבך קיבלתי בוויניצה, וגם פה בבואיל יקן. וכעת כבר הגיע סמוך לכניסת שבת. אך מעוצם תשוקתך הכרחתי את עצמי לכתוב לך שורתיים אלו, שתהילה לקל הכל הנכון, וקראתי מכתבך היטב. ולהשיב לך אין עתה הפני מסכים, וכבר הקדמתי להשיבך הרבה על ידי דברינו בכתב ובעל פה. בפרט בספריו הקדושים, הפוך בהם והפוך בהם וכו', כי עליהם אין להוסיף וכו'. וזכור היטב היטב שעתה עתה בזה העולם העובר, אשר אין לעמוד על המעשה הנעשה תחת השמש, בפרט בדורות הללו. וכמו שאמר שלמה המלך עליו השלום, וגם אם יאמר החכם לדעת לא יוכל למצוא וכו'. וכל אדם מלא ניסיונות ובחינות וצירופים בכל יום ובכל וגם בכל שעה. ואין לנו על מי להישען, כי אם על אבינו שבשמיים, ועל כוחו של זקן דקדושה. מה אמר לך, בני חביבי, אני מבין מכתבך היטב, וידעתי את מכאובך, אבל כפי הנראה עדיין לא עמדת אפילו על סוף דעתי, מכל שכן על דעת אדוננו מורנו ורבנו זכר צדיק וקדוש לברכה. זכור היטב את כל אשר דיברתי ורמזתי לך פעמים אין מספר, שבהכרח שיעבור על האדם בכל את מה שיעבור. ויש שינויים רבים בלי שיעור בין העיתים ובין בני אדם אחד ובין <coughs> כל אחד ואחד. חזק וחזק בני חביבי, כי גם צעקתך ממכתביך אינם נאבדים, ואף על פי כן ביותר אתה צריך להתחזק לשמח נפשך בכל מה דאפשר. זמן כניסת שבת קודש הגיע ואי אפשר להעריך דברי אביך נתן מברסלב, ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה. רמ"ו. בעזרת השם נטבח יום ג', מל, ראה את הקצז אומן. אהובי בני חביבי, ביום שישי שבת קודש כתבתי לך איגרת, ואחר כך ביום א' העבר הגייני מכתבך על ידי הפסט. כעת אין מילה בלשוני לחדש דבר, כי אין דעתי צלולה כלל. רק תדע שדעתי לנסוע עם ירצה השם מחר ערב ראש חודש הבא עלינו לטובה לביתי. רצוני להיות על שבת פרשת שופטים בברסלב, והשם יוליכני לשלום בדרך האמת והישר. וכבר הקדמתי להשיבך במכתבי ביום ו' הנ"ל, ושם כלול תשובה גם על מכתבך, שקיבלתי אחר כך כנ"ל. אם אמנם אני מאמין שבכל יום ויום נעשים חידושים נפלאים ונוראים, מרבו מעשיך ה' וכו', וכמו שאנו אומרים בכל יום, ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, מרבו וכו', ומעט אני רואה בעיניי נפלאות חדשות בכל עת, עם כל זה, אי אפשר לבאר כל זה, בפרט על פני השדה. רק אזכרתיך זאת, כי כבר דיברנו בזה הרבה, ומוכרח מאוד לזכור זאת בכל יום, כדי להתחזק, להתחיל בכל יום, בכל עת מחדש. והשם ידבר, יחזק לבבנו להכין עצמנו מעתה לזכות לחדש עלינו שנה טובה, בראש השנה הקדוש הבאה לנו לטובה. ומגודל טרדת דעתי אי אפשר להעריך כלל. רק אהבתך אילצני לכתוב לך גם אתה. דברי אביך מצפה לישועה נתן מברסלב. ושלום לכל עוד שיש שלומנו באהבה רבה. רמ"ז בעזרת השם יתבח יום א' תבוא תקצה זני שלום לאהובי בני חביבי הרבני יצחק נרו יאיר. מכתבו קיבלתי עתה תהילה לקל בשבת העבר, היה פה אב ישראל מליפיץ, ועוד היו שלושה ארבעה אורחים. לתהילה לקל דיברנו דברי אמת מעניין התורה כי תצא, מעניין כסדר ושלא כסדר. ובוודאי נצרך לך דיבורים אלו גם כן, כי כל מה שעובר עליך, המשהו נגד רצונך, הכל הוא מבחינת שלא כסדר. והדרך לתשובה שנעשה באלול תיקון לזה. ועיקר הדרך הוא לידע ולהאמין שהשם נטבח בכל מקום ובכל דרגה אפילו בעשר קיטרין דמסאבותה. בבחינת אם נשג שמיים שם אתה ואציע שאול אינקה. כמבואר שם היטב בתורה הנ"ל בליקוט את עניין הבסופו עיין שם. והעיקר לבטל עצמו בבחינת מה, מה אנו, מה חיינו, מה כוחנו וכו'. ותהילה לקהל חידשנו בזה כמה דיבורים אמיתיים. השם ידברך יזקנו לכותבם, ומאהבתך ותשוקתך כתבתי לך ממה שדיברנו, אולי תוצהיר עם זה עצות גם מזה. כי כל דבריו, זיכרונו לברכה, מוכים מיני ים, ומלאים עצות לכל אדם בכל דרגה ודרגה, בכל עת ועת. רק חזק ואמץ, ובכל זאת רק שמחה. אף על פי שזה כמה שלא כתבתי לך חידוש זה, אם כל זה הוא אמת ברור. תהילה לקהל, יש לנו במה לשמוח איכשהו, איכשהו. וזה העיקר, לזכור תמיד בהחסד הנפלא שעשה עמנו השם יתברך לקרבנו למקום שקרבנו, עד שיהפוך על ידי זה כל היגון והנחה לששון ולשמחה. כי אף על פי כן אני יודע מתורה כזאת מהיכן נמשך מה שמתנהג לאדם שלא כסדר. שים לבך, הנשמה כזאת לומר תורה כזאת על דיבורים אלו שלא כסדר, שזה עובר על כל אדם, ולא נמצא מי שיאמר תורה על זה. בפרט תורה נפלאה כזאת העולה עד אין סוף, והיא יועדת עד אין תכלית להרים ולהגביה המונחים בעשר קיתרים דמסאבותה, אשר אין ירידה למטה מזו. גם עליהם הגיע רחמיו בדור הזה לעוררם ולהקיצם, לתומכם ולסעדם, להכלימם ולרפאותם, להחיותם ולשמחם. ואם אתה כמו שהוא, על כל פנים אין אתה גרוע מהם חס ושלום, חס ושלום. וחיבה יתרה נודעת לך, בני חביבי, שאתה יודע מכל זה, ועוד ועוד וכולי. אשרינו, אשרי אוזנינו ועינינו וליבנו, שראינו ושמענו והבנו כל זה. עדיין יש לנו גם תקווה לכל טוב אמיתי ונצחי בזה ובבא לנצח. דברי אביך כותב בחיפזון קודם שנת הצהריים המוכרחת לביותר ביותר ביום א'. בדעתי טרודה עתה מאוד. אף על פי כן מאט השם הייתה לכתוב לך אתה דיבורים אלו, שלא עלה על דעתי בתחילת כתיבתי לכותבם אתה, אך תשוקתך הוא בחינת התערות הדלתתא, עד שבחמלת השם נכתבו דיבורי אמת אלו המכהן גם אותי אתה מאוד. תהילה לקרל חי. כל דברם צפה לישועה נתן מברסלב. רמ"ח ברוך השם יום א', ניצבים וילך, תקצה אז נמרוב. בני חביבי, מכתבך קיבלתי אתה, ואין מה להשיבו. בן אחותי רבייזיק נסע היום לביתו, ותראה להתראות פנים עמו. אולי אספר לך מאשר נדבר בשבת העבר. כי תהילה לקהל שמעה כמה דיבורי אמת אשר לא שמעתם. עתה אולי תקבלו זה מזה, כי יכול להיות על ידי שאספר לך התעורר הוא גם כן. כי כבר ידעתי שאחרי שאנו מספרים נפלאות אמיתיים כאלה, עדיין קשה מאוד להתפעל באמת על ידי זה, לולא ישועת השם. ומחמת זה בעצמו צריכים לדבר הרבה, הן אחד עם חברו, ובפרט עם רבו האמת, והן בינו לבן עצמו. לחפש ולבקש ולחתור ולהוציא לאור תעלומות והסתרה הנקודה טובה. המסתתרת באדם בכל יום בהסתרות עמוקות כפי מעשה האדם וכפי המעשה הנעשה איתו היום מרש כל דג, ינעד וכו'. כי מאוד המקום מחשבותיו ידבח. ועלינו החיוב להתחזק, לדרוש ולטוב ולחתור ולבקש ולקשר עצמנו לנקודה הטובה השייך להלב בעת הזאת. כאשר דיברנו בזה הרבה, מה שדקדק רבנו זיכרונו לברכה, והתורה והתיב תהיו לי וכו', שכתב שני התיבות האלו בעת הזאת, דהיינו, מה שכתב שם, שצריך כל אחד לקשר ליבו לנקודה, השייך לליבו בעת הזאת. <coughs> כי ביום ה' הגיע וכולי, וזה הבלבול הדעת היה מוכרח לעבור ביום ה' תבוא, תקצז עליך בתולשין. אשר זה היום כבר חלף ועבר לו, ולא נשאר כי אם אשר חטף כל אדם איזה נקודה טובה מאותו היום, כפי הבלבולים והמניות שעברו אז על כל אחד ואחד מבני העולם. האמת, אם נשים לב לזה, תשמר שערות בשרנו. אף על פי כן, האמת כך הוא. וצריכים רק להחיות את עצמנו בעל לימוד הקדוש של הזמר האלוקאי בעודי, כדי שיהיה לנו כוח לחפש ולבקש על ידי זה די כא. ועל כולם, מה שאנו מכינים עצמנו במחשבתנו, להיות על ראש השנה במקום קודש גניזתו הקדושה. זאת נחמתנו בעוניינו, ובזה יגיל ויסיס ליבנו. כי עוד יש תקווה להשיג אורחות חיים מעתה על כל פנים. והשם יצליח דרכנו בהצלחה אמיתית והנצחית בזה ובבא לנצח. דברי אביך, נתן מברסלב, רמ"ט זאת העתקה ממכתב אחד שנכתב לרבנים המופלג, מורנו הרב רבי אפרים מקרימצ'ק וחסר הרבה. ולכתוב לו דברי אמת, הנובעים מהנחל לו והמקור החוכמה, אין הזמן מסכים אתה. גם קצרה היריעה, וכבר דיברנו הרבה, ויותר מזה צריכים לדבר בכל יום. ואם נדמה לך שאין לך עם מי לדבר, כבר הוכחתיך הרבה בזה, שתסתכל רק על הטוב שיש בכל אחד. ואז יהיה לך תמיד עם מי לדבר דברי אמת מנקודה שבלב, בבחינת ומקבלים דן מן דן. גם תפרש שיחתך לפני השם נדבך לקבל נקודה טובה מיניה וכל אלה נקודות צריכים לקבל מהנקודה הכללית, שהם הדיבורים של אדוננו מורנו ורבנו זיכרונו לברכה, ששמעת מפי ומפי ספריו הקדושים והנוראים. הפוך בהם והפוך בהם וכולי, ותראה לשמח נפשך מאוד בכל יום, מה שזכית לידע מאור האמת כזה. אלמלא לעתנה לאלמא אלה למי שמדה, מעניין השלושה נקודות שהזכרתי כאן, שנובעים מהתורה הקדושה ואתם תהיו לממלכת כהנים וכולי, דיינו. וכן על כל דיבור ודיבור, מכל שכן על כל תורה ותורה, ועל כל מעשה ומעשה צריכים לומר זאת באמת לאמיתו, ואיכשהו על כל פנים אשרנו. אשרנו ולהשם הישועה, שיהכל על נכון בחסדו ילבח, כי חסדי השם לא תמנו ולא כלו רחמיו לעולם. ובזה אני מחיה עצמי עתה בכל יום ובכל עת ובכל שעה, כי אני מאמין באמונה שלמה בכל זה שכתבתי לך. כי החסדים מתחדשים בכל בוקר, כמו שפרש רש"י על פסוק חדשים לבקרים רבה אמונתך, שנכתב אחר חסדי השם כי לא תמנו וכולי, וכאשר דיברתי הרבה בזה בחורף שעבר, ועדיין צריכים לדבר הרבה בזה וללך בזה לידע ולהאמין בכל יום, שנמשכים חסדים חדשים נפלאים כל יום, אשר על ידם יגמור השם יתבהך כרצונו וכרצון הצדיקי אמת, עד אשר נשוב כולנו אליו יתבהך באמת. כי הכל יתהפך לטובה, כי גדול השם ולגדולתו אין חקר. ועיקר גדולתו יתברך ומיתת החסד, שנקרא גדול. נמצא שאין חקר לחסדו, שהוא גדולתו. והבן היטב, ועל ידי זה תוכל להתחזק הרבה ולשמוח תמיד, בפרט בעת התפילה שצריכה חיזוק ביותר. שכל עת שתעמוד להתפלל, תעביר מדעתך לגמרי כל מה שאבד הנה. רק תבטח בחסדו הגדול, כמו שכתוב, ואני בחסדך בטחתי וכולי, ותתפלל בשמחה ובטוב לב, ואי אפשר להאריך יותר עתה. דברו ארוך באמת לנצח, נתן וברסלב, ושלום לכל נדשי שלומנו באהבה רבה. מכתבים דשנת ה' אלפים, תקצח. ר' נ'. ברוך השם, אור ליום ג', ב' דחול המועד, סוכות, תקצח. בני רביבי, מכתבך קיבלתי עתה, והיה בדעתי לבלי להשיבך מפני כבוד חול המועד. אך מדברי גיסחן, נרו יאיר, הבנתי עוצם תשוקתך למכתבי. וגם כי דברינו כולם הם דברי תורה הנוגעים למעשה ולהצלת הנפש. בוודאי מצווה לכתוב גם בחול המועד. וכלל הדבר שתדע, שחלילה חלילה לך לחשוב בעניין זה כלל, לא למפרע ולא לאחר כך. רק להשכיח מדעתך דבר. כי שמעתי מפיו שעניין זה הוא כמו שלוש נקודות, ודי למבין. כי המחשבה והמראה שחורה בעניין זה מזיק מאוד ואינו מועיל כלל. והלו איכשהו בוודאי אתה צריך לדבר הרבה בינך ובין קונך ולפרש שיחתך לפניו יתבאך בכל יום. ובוודאי בתוך דבריך תרגיש מחרובי נפשך. כי עניין זה אינו נמשך מעצמו רק ממה שעבר עליך מקודם. אך על כולם יש לנו על מי להישען, על כוחו של זקן הקדוש, ובכוחו הגדול עדיין אנו יכולים לפרש שיחתנו לפניו יתברך. והוא יתברך מלא רחמים, ורק הוא יודע יצרנו וכו'. וכבר דיברנו הרבה בזה, וצריכים לחזור בכל יום מה ששמעתי מפיו הקדוש זיכרונו לברכה. השם יתברך גדול מאוד, ונעשים דברים כאלה בעולם ואין יודעים כלל, אפילו מה שנעשה עמכם וכו' וכו'. ובוודאי כבר שמעת מזה מאיתי, ועדיין אתה צריך לרחמים רבים שתזכה להרגיש נפלאות, נוראות, גדולות, הדברים האלה. והכלל, שאין יודעים כלל, וכמו שיכולים לקלקל, כן יכולים לתקן. וברוך השם אשר הפליא חסדו עמנו, שאין חולקים על המתקן וכו'. יתר מזה אי אפשר להעריך מכמה טעמים, והשם ידבח לשמח אתכם ואותנו בשמחת החג הקדוש הבא עלינו לטובה. נגילה ולשמחה בישועתו. דברי אביך, נתן מברסלב. ושלום רב לכל אנשי שטומנו באהבה רבה ואהבת עולם לנצח. הוכפל הדבר באזהרה כפולה ומשולשת, שלא יהיה לך שום מראה שחורה מזה. ולסלק העניין מדעתך לגמרי, ולבלי להתפחד כלל, רק להתחזק בשמחה. ותחזור להתחיל מחדש, תלך עם התורה הקדושה, זמר אלוקי בעודי, ותהיה בעיניך חדשה לגמרי. ועל ידי זה תוכל לשמוח ולהתחזק. קבל השם ויושע לך בכל ענייניך. וילמד אלה תנא לאן מאלה למי שמע תורה זמרה, דיינו. ואל תשכח שתהילה לקל הייתה על ראש השנה הזה בתוך עדה קדושה ונוראה כזאת. וכבר הזהירנו, הוא זיכרונו לברכה, שמישהו אצלו על ראש השנה צריך לשמוח בכל השנה. ואמר בפירוש, איחלו מעדנים ושתו ממתקים, כחדבת השם היא מעוזכם. כי המקרא הזה נאמר על ראש השנה.